Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина друга Розділ 14 Господи, помилуй! Лу Із вівтарної частини собору До нас долинали стишені голоси, А світло від вогню Кидало тіні на обличчя зикон довкола нас. Позіхнувши, я придивилася до зображення що було найближче до мене – негарної жінки з надзвичайно знудженим лицем. Я їй співчувала. «Досі пам'ятаю свою першу спробу. Зразу влучив у яблучко». Архієпископ захихотів, завівся, як це часто буває зі старими, коли вони заново переживають історії з минулого. «Не забувайте, я був із вулиці, мені щойно минуло сім». «Жодної крони в кишені, жодного досвіду. Я навіть не тримав у руках лука, а тим паче не стріляв». Старий єпископ оголосив, що це божий промисел. Мій чоловік у відповідь вигнув губи. «Вірю». Я знову позіхнула. У молитовні було задушливо, а через вовняну сукню, скромну, сіру, приємно теплу, я почувалася лише гірше». Мої повіки обважніли. Якщо я витримаю службу, не захропівши, це буде Божий промисел. Після фіаско в бібліотеці я вирішила, що буде розважливо прийняти запрошення чоловіка на вечірню месу. Хоч я й не знала, чи вірить він нашій занцелем оповіді про штудіювання святого письма, він ухопився за цю ідею, і решту дня – я вчила на пам'ять біблійні вірші. Більш диявецького покарання й не вигадаєш. Постійне капання в дощову погоду і сверлива жінка одне на одного схожі. Продекламував він, неприємно глипаючи на мене і чекаючи, коли я повторю вірш. Досі бісився через нашу давнішню суперечку. І дощ, і чоловіки – ще той геморой. Він насупився, але продовжив. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Хто хоче її вгамувати, якась там олія з рукою. Я диявольськи заворушила бровами. Як сміливо, що за книжка? Він перебив мене, перш ніж я встигла ще більше поставити під сумнів його честь. Його голос посуворішав. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Залізо гострить залізо, тож ти поводишся як осел, бо я також шматок металу. Так тривало дуже довго. Правду кажучи, запрошення на месу стало приємною полегкістю. Архієпископ узяв його за плече, ще раз від душі реготнувши. А з другої спроби я, звісно, геть промазав. «Ви все одно впоралися краще за мене. Я зміг влучити в мішень лише за тиждень. Дурниці!» Архієпископ похитав головою, не припиняючи всміхатися через той спогад. «Я чітко пам'ятаю, що ти мав хист від природи. Ба більше, ти був помітно вправніший за інших послушників». Не скочити в камін мені завадило бомкання із двіниці. А, архієпископ, неначе оговтавшись, опустив руку, випрямився і поправив тканину в себе на шиї. Служба от-от почнеться. Мушу з вами попрощатися. Треба долучитися до решти присутніх. Він зупинився на порозі і розвернувся. Його лице посуворішало. І не забудь! «Про що ми говорили сьогодні по обіді, капітане Дігорі? Потрібне ретельніше стеження!» Мій чоловік кивнув. «Щоки в нього зарум'янилися?» «Так, пане!» Я накинулася на нього, щойно архієпископ пішов. «Ретельніше стеження? Що це в біса означає?» «Нічого!» Він простягнув руку, квапливо прокашлявшись. «Ходімо!» Я прийшла до вівтарної частини храму, оминувши чоловіка. Ретельніше стеження, хай мене ранить. Простір довкола вівтаря собору святої Сесилії, освітлений сотнями свічок, неначе вийшов із якогось сну, можливо, кошмарного. У величезній залі на проповідь архієпископа зібралось більше половини міста. Ті Кому статки дозволили дістати сидячі місця, вбралися в яскраві, наче коштовне каміння, оздоби. Сукні й костюми насиченого багряного, аметистового та смарагдового кольорів із золотою облямівкою й мереживними рукавами, хутряними муфтами і шовковими шийними хустками. У їхніх вухах сяяли перли, а на шиях і зап'ястках – виклично мерехтіли діаманти. У задній частині зали стояли бідніші парафіяни з похмурими, брудними обличчями і зі сціпленими руками. Стояло там і кілька шасерів у Блакитному, зокрема і Жанлюк. Він жестом покликав нас до себе. Коли мій чоловік послухався, я подумки вилаялася. «Ми що, всю службу стоятимемо?» Він підозріло глянув на мене. «Ти коли-небудь ходила на месу?» «Звісно!» – збрехала я й уперлася. Хоча він продовжив тягнути мене вперед. Я шкодувала, що не в каптурі, Навіть не уявляла, що тут буде стільки людей. Відям серед них начебто не було. Та ніколи не вгадаєш. Зрештою тут була я. «Раз чи двічі?» На його обличчі відбилася недовіра, і я вказала на себе. «Злочинниця, пам'ятаєш? Вибач, що не завчила всіх приповістей і не вивчила всіх правил». Він, закотивши очі, протягнув мене останні кілька кроків. «Шасери стоять на знак смирення! Але ж я не шасер!» «І хвалити Бога, що не шасер Жанлюк Жан-Люк відступив у бік звільняючи місце для нас. І мій владний чоловік поставив мене між ним і собою. Вони, напружено всміхаючись, узялися попід руки. Я не знав, чи долучишся ти до нас після сьогоднішнього фіаско. Як новини сприйняв його еміненція? Він нічого не поставив нам на карп. А кому поставив? Мій чоловік швидко, на одну коротеньку мить, позирнув на мене. А тоді знову подивився на Жана Люка. Послушникам, що чергували, їх відсторонили від посад. І правильно, мені вистачило розуму його не виправляти. На щастя, їхні розмови припинилися, коли парафіяни встали і заспівали. Мій чоловік і Жан Люк спокійно долучилися до них, коли архієпископ його служителі з'явилися поряд із вівтарною частиною собору. Пройшли між лавами і уклонилися вівтарю. З Пантеличина, не здатна зрозуміти ні слова з їхньої понурої балади, я сама вигадала собі текст. Можливо, там фігурувала служниця із шинку на ім'я Лідді, але це не точно. Коли знову запала тиша, мій чоловік нахмурився і штурхнув мене ліктем. Я не могла бути в цьому певна, та вже на Люка, здається, засіпалися губи, наче він намагався не засміятися. Архієпископ повернувся до пастви та привітався. Господь з вами і з вами. промимрила та в унісон. Я з похмурим зачудуванням дивилася на архієпископа, який тим часом підняв і розкинув руки. «Браття, визнаймо наші гріхи, і таким чином приготуємося вшанувати священні таїнства!» Священник поряд із ним здійняв голос. «Господи, помилуй! Був ти посланий зцілити розкаяних серцем!» Продовжив архієпископ. «Господи, помилуй!» До нього долучилася паства. «Господи, помилуй!» «Прийшов ти зібрати всі народи в мирі, у царстві Божому! Господи, помилуй!» «В мирі, у царстві Божому?» Я пирхнула і схрестила руки на грудях. Мій чоловік знову шторхонув мене ліктем і самими губами промовив «Припини!» Вп'явся поглядом блакитних очей мені в очі «Серйозно!» Жан-Люк тепер точно всміхався. «Господи, помилуй!» «Прийшов ти у слові таєнстві, щоб зміцнити нас у святості!» «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» «Прийдеш ти у славі зі спасінням для людей своїх! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Я не втрималася і пробурмотіла. «Лицемір!» Мій чоловік мало не вмер. Його лице знову почервоніло – а на шиї в нього запульсувала вена. Шасери довкола нас або гнівно зиркали, або хихотіли. У Жана Люка від беззвучного сміху трусилися плечі. Та мені ця ситуація вже не здавалася такою кумедною, як раніше. Де спасіння для моїх близьких? Хто помилує нас? Нехай усе могутній Господь помилує нас, простить нам гріхи наші, та приведе нас до вічного життя. Амінь. Паства негайно взялася до іншого співу, та я вже не слухала, а натомість дивилася, як архієпископ здійняв руки до небес, заплющивши очі і загубившись у пісні. Як Жанлюк усміхнувся і штурхонув мого чоловіка, коли вони обидва заспівали щось не те. Як мій чоловік... З нехотя розсміявся і відштовхнув його. «Ти забираєш гріхи світу, помилуй нас!» Заспівав хлопчина перед нами. Він міцно тримався за батькову руку і гойдався в ритмі їхніх голосів. «Ти забираєш гріхи світу, помилуй нас! Ти забираєш гріхи світу, прийми нашу молитву!» «Помилуй нас! Прийми нашу молитву!» Коли мій сеанс катування – Приповістями завершився, лишився один вірш, якого я не зрозуміла. Як у воді обличчя обличчю відповідає, так серце людини людині. Що це означає? Це означає, що вода як дзеркало, пояснив мій чоловік, злегка насупившись. Вона відзеркалює наші обличчя і наші життя, те, як ми живемо, те, що ми робимо. Він поглянув на свої руки. Раптом йому стало несила дивитися мені в очі. Вони відзеркалюють наші серця. Таке пояснення було цілком логічне. І все ж я ще раз оглянула молільників, чоловіків і жінок, які благали про милосердя і водночас вимагали моєї крові. Як це могло суміщатись у їхніх серцях? Луя! Він прокашлявся і таки поглянув на мене. Його блакитні очі сяяли щирістю, жалим. «Не варто мені було кричати у бібліотеці! Ви... вибач!» «Наші життя відзеркалюють наші серця!» «А вже ж! Таке пояснення було цілком логічне, та я все одно не розуміла, не розуміла свого чоловіка». Не розуміла архієпископа, хлопчину, що танцював, і його батька, і Жаналюка, шасерів, відьом, або її. Не розуміла нікого з них. Усвідомлюючи, що на мене дивляться шасери, я вимушено всміхнулася і злегка штурхнула чоловіка у стегно, вдаючи, ніби все це було виставою задля сміху. Ніби я Просто під'юджувала його заради реакції. Ніби я не відьма на месі, що перебуває серед ворогів і поклоняється чужому богові. Наші життя віддзеркалюють наші серця. Хоча всі вони були лицемірами, найбільшою лицеміркою була я. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення.